Du lyssnar på Radio man en samhällskritisk värld Dispatch International, sajten med många av gammelmedia fastklistrade namn, bara för att nämna några, det rasistiska propagandaorganet antimuslimsk tidning, främlingsfientlig och för att inte glömma Dispatch är tydligen nazistisk trots att tidningen med största sannolikhet är Sveriges mest israelvänliga. Ni vet vad man säger, kärt barn har många namn. Härskapet som står i rampljuset har vi med oss här i Radio Radiolänsman och jag talar självfallet om Ingrid Karlqvist och Roger Schalström. Så, Åsa Lindeborg, Oisin Cantwell, Johannes Nesser och kompani. Vi vet att ni lyssnar, så lyssna noga nu, för här kommer sanningen. För att exponera ska exponera mera. Donera till nummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, hej och välkommen Ingrid Karlqvist. Hej och tack ska du ha. Och hej på dig Roger, det var länge sedan. Hej länsman och hej konrad. Hej, hej Roger och hej Ingrid och hej länsman. Ja, jag tänkte att vi skulle först och främst meddela alla som lyssnar att som ni kanske kommer ihåg i förra programmet så sa vi att vi skulle ha med Ingrid för att prata om Dan Park och det som har hänt. Men det har inte kommit fram så mycket ny information än så vi får skjuta på det lite. Men du försöker väl få till en intervju har jag förstått Ingrid. Jo det kan du lita på. Det är ju så att Dom Park sitter ju fortfarande i häkte för det här förfärliga brottet han har gjort sig skyldig till. Nämligen att skicka ut affischer på stan och på sin blogg. Eh, och trots att han har begärt att få besök av oss så har han inte fått det ännu. Men nu kommer han faktiskt ut i nästa vecka. Så då ska vi göra intervju med honom och då kommer jag säkert att ha mycket att berätta. Det blir intressant men det är ju alltså inte det som vi ska ha fokus på i det här programmet utan det är allting som händer runt just Ingrid och Roger och först och främst då så ska vi ta och rikta fokus på dig Roger. Nej vad har jag nu gjort? Vad ja, ska jag vara i centrum för? Ja nu är det, har du verkligen gjort någonting Roger Ja vad har jag ställt till med? Ja vad har du ställt till med? <laughs> det du har sagt vad du tycker nu igen ja, <laughs> ja. Du inte, ska ju sluta med det har sagt jag ber om ursäkt. Förlåt hela internet. Jag ber verkligen om ursäkt. Ja, om man säger allt det här, det började ju då den 14 april. Och om ni besöker journalisten.se så kan ni hitta en artikel där som heter Attackerad av vänsterextremister fyra gånger. Roger, berätta om den här artikeln. Det hela handlar ju om de här hoten vi utsatta för. Och jag är fruktansvärt arg och förbannad över detta. för att det är som sagt, vi kan inte sköta vårt arbete. Mm. Och de som ska då hjälpa mig med sånt här är ju mitt journalistförbund. Så jag skickade helt enkelt ett mejl till dem och berättade hur det inte låg till. Och de kontaktade mig och gjorde en intervju. Intervjun har ju då startat allt det som nu pågår. Att alla stora tidningar och stora journalister och debattörer är just nu helt förfasade över att just jag har sagt det här. Problem. Jag, jag ville belysa om att det finns en problematik med, med vänstervåldet och det hindrar mig i mitt arbete och det, hindrar, det, hela, det skadar hela journalistkåren. Mm. Det är ett direkt hot mot demokratin. Det var vad jag ville fokusera på. Istället har det blivit något helt annat och det har blivit fokus då på mig som person och, och så vidare. Mm. Men själva kärnfrågan, det vill säga vänstervåldet, det vill man inte röra överhuvudtaget. Och sen tycker de då att det är hemskt att någon som jag då, en människa som de har ju tilldelat mig en massa repetet och psykiska sjukdomar och massa annat. Mm. Jag väntar fortfarande på alla de här faktorna kring de här sakerna de påstår. Det har, aldrig, det har alltid kommit något, jag väntar fortfarande på det men de har målat in mig ett hörn och tilldelat mig ett par epitet och sådana som jag får inte säga sånt här jag får inte ha de här åsikterna ja, Det är ju nästan ja. det som är det värsta alltså att journalisterna runt om i Sverige har nu startat alltså ett drev mot tidningen Journalisten Tidningen Journalisten skriver en artikel om en av journalisterbundets medlemmar som berättar om att han inte kan sköta sitt jobb och då, då skulle man ju kunna tänka sig att det blev en debatt runt det så kan de ju säga så, att vi verkligen den här tidningen men givetvis ska deras rapporter kunna sköta sitt arbete. Det, det hade blivit inte varit så svårt att säga det. Man tycker ju ändå att liksom journalister borde stå upp för alla journalisters rätt att, att inte bli hotad när man gör sitt jobb. Och Journalistförbundet har ju gjort flera sådana här eh, eh, alltså studier och fått då svaret att det är väldigt många journalister som har avstått från att skriva av vissa saker eller bevaka vissa saker därför att de känner sig hotade. Mm. Nej, detta är inte alls journalisterna intresserade av. Nu går de på och säger att det är skam att tidningen Journalisten intervjuar Roger Salström. För han är ingen riktig journalist. För han är ingen riktig fotograf. Utan det Roger gör när han är ute på uppdrag tillsammans med mig. Det är att han står och... och åsiktsregistrera. Mm. Mm. Det, som... ja, det, det, det, kommer, det kommer vi också komma in på lite senare men det som står också här då i artikeln i det här fotografen Roger Salström tvingades avstå från att bevaka den antirasistiska demonstrationen i Malmö som hölls i mars efter att fyra personer knivskurits av nazister och mm. citat de slår ihjäl dig om du visar dig sa polisen ja. Alltså, det är ju, det, jag vill ju väldigt gärna bevaka den demonstrationen Och ta bilder, bra bilder Det handlar inte om att registrera eller fota meningsmotståndare För att stoppa en databas där jag har dem under, fil, under filnamnet Galna vänsterextremister mm. Det är en sak som händer i samhället Och har jag en kamera och jag jobbar på en tidning Så är det min skyldighet att helt enkelt dokumentera samtiden För det, är det som är så roligt i detta är att nu sitter det en massa människor då och säger att jag tar foton och sparar ner i arkiv och så vidare och så vidare. Men vilka är det då som gör detta? Jo, det är researchgruppen med hjälp av Expressen som gör precis de här grejerna de anklagar mig för att göra. Och så är det ju med allting... Är de stolta det med det är stolta över det är stolta över det till och med. Ja, ja de är jättestolta över det. Researchgruppen tycker att de har gjort ett jättebra jobb när de kommer in på deras hemsida och tittar så det ligger ju hundratals bilder på demonstrationer och på, på nazister och så vidare. Och det, jag tycker det är, Jag menar, jag kan vi ge researchgruppen lite cred och säga att det är väl på sätt och vis bra att de reder omkring i de här extremistiska miljöerna. Jag har absolut ingenting emot det. Men hallå, vad skiljer mig från dem? ja Jag vill inte ha dem rutande med, med sånt Nej det, vill uh, jag de det blir jag heller För de har gör det är det som ja, är problemet med För det. säkerhetspolisen borde väl göra något liknande kanske Över folk man misstänker kan använda våld mot samhället Eller vad det nu är man. Ja. ja men ja. det är väl precis så det ska vara Det ska ju inte några privata aktörer ägna sig åt Nej. Alltså jag tycker överhuvud Jag tycker inte man ska åsiktsregistrera någon Men det intressanta är ju att de Lugnaktigt påstår Att råger åsiktsregistrerar folk Nej. Medan de hyllar research -gulden. De kallas för ett journalistiskt nätverk mm. som, och de fick till och med ett journalistprodukt alltså, ja. för att de har gjort detta. Och då är det jättebra. Mm. Men när vi bara sköter vårt jobb som journalister, då är det jättedåligt. Men du Roger, jag måste bara fråga, när du fick reda på att de skulle ta in där i tidningen, blev du inte superförvånad då? Ja, jo, faktiskt. För att när journalisterna hörde av sig så var de... Väldigt förstående på något sätt för det jag berättade. Mm. Det var jag liksom kanske inte riktigt beredd på att de skulle vara faktiskt. Mm. Men de förstod problematiken med detta och de agerade rätt tyckte jag. Att, att helt enkelt lyssna och ta in och sen också kolla upp och gjorde lite research på vissa saker. Mm. Om det verkligen stämde. Och de har ju kontaktat med stor, med stor sannolikhet. Så har de ju kontaktat då polisen i Malmö och mm. sett de YouTube-filmerna och allting där många av de här konstiga sakerna finns med när folk spottar på mig. Vi ser mig ju i kommentarsfälten, en del bara, Nej, Men vad då tror ni på han? Och jag menar att, att, att skita i, alltså att försöka ignorera att det händer i så fruktansvärt dumt. Då är det ja. nästan ärligare att säga är det gött åt dem. Ja. Dumma då, ja. då För Då har man i alla fall ögon och kolla med. Men det är det som är, det, det som är så hemskt med de här knallkorkarna, som jag brukar kalla dem, är ju att de lever ju inte på, i någon riktig verklighet, utan de, de befinner sig på något sätt i den utopin som ska komma någon gång, mm. som de strävar efter. Och de befinner sig på något sätt i den just nu och vill att det ska vara så som utopin någon gång ska vara. Mm. I utopin finns det inga rasism och det finns inga elaka människor. Alla är snälla och alltid ett gulligt disney Disney tillståndde alla kramas med varandra. Mm. Men de tror att det är så nu och när vissa saker när verkligheten och inte stämmer överens. Ja, då ignorerar de det bara helt enkelt. Mm. La, la, la, la det finns inte det det aldrig hänt. Nej, men jag är så på källan ja. ja. För det har också märkt det ganska enk extremt enkel logik. Saker som talar för till exempel positiva saker med invandring om det bara är så är ett ögonvittne. Så va, ja, det är jättebra bevis medan tunga statliga rapporter äh, är, nej, statistik kan man läsa hur man vill och såna här grejer. Ja, men då hör du det där. Det är också en sån intressant grej när jag kommer till detta det är att Ullenhag och många som debatterar om då vid är att de, de använder de enskilda fall. Familjen X ifrån landet Y. tittar hur bra det går för ja. dem här och de har lyckats att skapa ett stort företag och de, de, de lever som vilka svenskar som helst. Skitbra! Ja, man man dem. ja precis. Men du är ju inget bevis för att, att en, en oreglerad invandring på något sätt skulle vara bra. Nej. Du vet ju jättebra att den familjen lyckats. Välkomna till Sverige, människor. Mm. Ni har löst, ni har liksom gjort det man ska göra som är att ansvaret för sitt egna liv. Ja, <laughs> ja, men Ingrid, du kan ju också röra om i grytan precis som Roger. Och det gjorde du ju där dagen efter då med debattartikeln Ska våldsvänstern godkänna journalister? Först och främst, du var lite inne på det här med ja, när du gick ut ur journalisthögskolan 1981. Jag är nyfiken att höra hur var det då och lite hur, vad fick du lära dig då? Ja, alltså jag brukar säga som de flesta journalister att det man läser sig på journalisterskolan, det, ja, det kan man väl ha någon nytta av. Men det är faktiskt först när man kommer ut och börjar arbeta som journalist som man verkligen lär sig det här yrket, det här hantverket som det är. Men det är klart att man lär sig ändå viktiga saker som att man, alltså hur man ska förhålla sig till till sina källor och till det man upplever och att man alltid ska försöka söka den andra sidan av någonting. Men jag kan säga att det som jag det som jag faktiskt upplever som den största skillnaden det är att när jag började jobba som journalist så det är det klart att man fick på morgonen ett uppdrag från sin chef, bevaka den här presskonferensen eller om jag har fått ett tips kan du kolla upp det och så vidare. Och så gav man sig ut på ett arbete eller så satte man sig vid telefonen och så ringde man och ringde och ringde. Och sen efter några timmar så kunde man gå till chefen och säga så här: du vet du vad det var faktiskt precis tvärtom. Det du trodde att jag skulle kunna få fram det visar sig att det var helt fel. Men istället är det så här och det är ju ännu mer intressant. Och då sa i 99 fall av 100 chefen kanonbra, skriv det då. Alltså det fanns liksom ingen förutfattad, bestämd mening. Utan alltså man hade ett tips, man ville någonting och så konstaterade man att nej, så var det inte. Men det var så här istället. Och så skrev man det. Men nu är jag, nu är jag kanske lite fördomsfull när jag säger att jag antar att en person som går ut ur Journalisthögskolan 2014 går ut med en liten annan ryggsäck så att säga. Jag tvekar ju ändå på att det är, måste ju vara någon form av propaganda så att säga antar jag Jag menar med tanke på vad det för slags journalister vi har. Tror du eller har du någon aning, vet någonting om hur skillnaden är idag på Journalisthögskolan mot då? Nej, alltså det vet nu Roger bättre För han gick ju en halv journalistutbildning för mycket kortare tid än jag gick med. Men, men jag kan bara konstatera att nu. Nu på redaktionerna så är det så här att alltså det är helt chefsstyrt. Cheferna har morgonmöte, bestämmer vilka artiklar som ska produceras under dagen. Om man säger till rapporterna, jag ska ha den här artikeln med den vinkeln och du ska ringa dem och de personerna. Och om då journalisten kommer tillbaka och säger att nej men det var tvärtom då säger de, då får du ringa någon annan. För vi ska ha den vinkeln. Och varför kan de göra det? Det måste ju till viss del bero på att journalisterna som, som alltså kommer ut från skolorna nu, inte har den ryggraden som vi fick med oss. Mm. Så, så kan jag säga att jo, det, är nu, det är nu skillnad. Det är nog mycket propaganda. Det är nog mycket liksom att, att, att man uppfostras i hur man... Alltså, Journalistens roll är inte längre att granska makten, att liksom plocka fram märkliga företeelser i samhället utan det är att liksom vara folkbildare. Och just nu är det viktigast att lära folk att vara antirasister, att älska Sveriges invandringspolitik att aldrig ifrågasätta den. Och det är också därför som redaktionerna nu för tiden är så väldigt intresserade av 22-åringar för de säger mm. nämligen inte emot. Man vill inte ha journalister som har liksom kunskap och erfarenhet. Titta bara på kolumnisterna. Nej, alltså förr, i världen, för förr i världen så var det så att om du överhuvudtaget skulle komma i fråga för att skriva en kolumn i en tidning så skulle du vara, du skulle kanske vara någon professor någonstans mm. som hade, liksom, hade intressanta åsikter men också kunde liksom underbygga det han skrev med forskning och fakta. Mm. Eller så skulle du vara en väldigt erfaren journalist, nästan en senior reporter. Liksom, därför att då visste du vad du pratade om. Nu skulle du helst vara kvinna, invandrare och så jävla ung och säga så mycket dumma saker som ja. möjligt. Ja, precis, för då, och då får man många klick, precis. nämligen. Mm. Ja, och det är det som mycket av de här unga människorna som ingen pratar om: de, de, de bygger ju sina saker på, alltså sina uppfattade känslor bara. Och det är därför de blir så också när man, när man ger dem kritik. Lisa Magnusson är ju jätteintressant på det sättet. För att hon, hon, när hon har skrivit en text så är det en del av hennes person. Det är hennes känslor inblandat i detta. Mm, ja, det så då tar hon det som ett angrepp och ett hot och hat emot henne som person. Vilket det, det är jätteintressant det där. Att, jag menar mina texter, det är klart att jag kan också känna att mina krönikor på något sätt är en del av mig om man säger så. Men vill man kritisera dem eller tycka att jag är fel... Tjot jag älskar det För det gör ju att det, det skapar en situation för mig Där jag faktiskt tänker kanske ett steg till mm. det, är fel, alltså, det är inget fel att ha fel. Alltså, vi har ju fel Man har ju fel om grejer liksom Herregud. Jag, jag, det är jag älskar att ska fel. Ja det är det man ska diskutera Och det är, ja, Jag ska inte säga att jag älskar att ha fel men det är en del jobbig process Men när man väl kommer ut på andra sidan om man säger så Så vet man ju med sig att man är, ja, men fan, man är rätt grym då, Alltså att, men, att våga ha fel är ju faktiskt skitstort Ja alltså hur ska man annars kunna lära sig något mm. Om du inte gör fel Nej men precis det, ja, det finns ju massor av saker som, som jag har tänkt fel kring under hela min uppväxt och hela liv. Och så har man kommit, oj, det var inte alls så. Det här har vi någon en problem, eller orsaken till att, att, att det har blivit så här kan man nog. Det är nog faktiskt bristen på utbildningen. Alltså det är skolan som man har blivit så dålig på att lära folk att hantera information. Mm -hmm. jag, jag tror det är det, som, det finns så mycket information nu och det är ingen som lär folk att man ska relatera sig till informationen. Och då, alltså, då, det, då blir det känslostyrt istället. Mm -hmm. Alltså sen är det ju också så här någonting som är väldigt som helt saknas i Sverige. Det är ju den här alltså att vilja argumentera och lyssna på sina meningsmotståndare. Alltså vi har ett antal heliga kor som inte får diskuteras. De får definitivt inte ifrågasättas. Och man ska definitivt inte lyssna på sina meningsmotståndare. Och jag brukar då och då lyssna till Douglas Murrays tal som han höll i Köpenhamn 2011. Det är alltså en brittisk journalist och forskare. Och han säger sådana bra saker där. Man kan hitta det på Youtube. Mm. Mm. Då säger han till exempel så här. Eh, varför ska man lyssna på den som tycker annorlunda? Jo, säger han. Det kan ju vara så att du själv har fel. Mm. Eller du kan få åtminstone delvis fel. Och då är det ju väldigt bra för dig om du inser att du har fel. För då kan du ju nämligen rätta till det. Och mm. tänka rätt istället Eller förstå hur saker ligger till. Sen kan du ju också vara så att du faktiskt upptäcker att du har rätt. Därför att meningsmotståndaren har så idiotiska argument Han har ju faktiskt inga bevis för det han säger Och då är det ju jätteskönt för dig Att du, att du får bekräftat att jag hade rätt mm. Och så säger han det så fantastiskt bra It can do you no harm To hear what the other person has to say Precis. Alltså det kan ju inte skada dig att höra det Och det är ju det som inte svenska journalister Eller politiker Eller de här eh, soffproffsen Överhuvudtaget förstår de är ju rädda för att höra det. Och varför är de det? Jo, därför att de vet med sig att de har ju inga argument. Mm. De bygger ju sina tankar på enbart känslor. Och det är ja. därför de inte vill debattera med oss. Och det här funkar ju, det funkar ju så sjukt bra. I Sverige, ja. Jag ja. vill bara skrämma folk så här, nej som nu, låt inte ens råket komma till tals För då ska ni avgå liksom Det lär ju folk, eller alla andra Och jävlar liksom, okej okay, ja. då fattar vi reglerna oh, shit. Men, men jag tänkte på det också När man läste vidare, det är någonting som jag reagerar på Ni fick ju Höra en del under demonstrationen Där Och de här så kallade journalistkollegorna Då de ignorerar ju både vad ni blev kallade och ja, med överhuvudtaget hur ni blev bemötta. Kan ni berätta lite hur det kändes där då egentligen? Alltså för min del, jag är ju så van så att på något sätt, jag reagerar inte. Det är klart jag reagerar men efter jag, tog, jag har ju verkligen lärt mig det här den hårda vägen. En av de värsta sakerna jag faktiskt har utsatts för det är ju när vi skulle bevaka Sweden Defense League eh, demonstration, mot demonstrationen här nere i Malmö. När Kamil Ribar hade höll sitt tal här nere på torget. Och det, alltså när det står då tusentals människor framför mig och bara skriker ut. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det, det, det, det, det där var verkligen en av de mest bizarraste och mest skrämmande stunder jag har varit med om. Mm. Men efter det så på något sätt jag, så att jag får något filter på något sätt så att jag hör liksom ändå inte då, det är klart man hör och det är klart det når en sån här saker. Men det, jag, det måste ju du måste ju vara självklart mycket värre för Ingrid på något sätt. för att alltså, Människorna har jobbat med i flera års tid som bara mm. ignorerar det som sker runt omkring. De, de, de, de, de ler lite så här lite Det <här> kan hon allt den där lilla kvinnan. <här> är ja, det är fruktansvärt. Jag, inte, alltså, alltså, ja, jag blir ledsen bara att jag, jag kan det. Ja, det är så grymt att, att, att, att ni står ut. Så det är, det, men detta är inte, det är ju inte första gången. Alltså det har ju hänt i minst fyra tillfällen att vi har blivit bortjagade från olika demonstrationer. Och jag skulle säga att det värsta var faktiskt i Lund. Det är ganska precis ett år sedan när det skulle vara en debattafton på vad heter det, studentafton mellan jag tror det var Erik och Jimmy Åkesson mm. och de skulle då liksom debattera invandringspolitiken och och sådär och då skulle ju den här sedvanliga motdemonstrationen stå där utanför och gasta och skrika mm. och vi hade först tänkt att vi skulle bevaka själva själva samtalet men så hade vi inte akkrediterat oss. Vi kom inte in så sa vi, egentligen det kan man ju se scen på nätet utan det är faktiskt mer intressant att stå här ute och titta på vad som händer med den här motdemonstrationen mm. och råga stod långt fram för att ta bilder och jag drog mig längst bak. Det är att jag ställer mig bakom alla människor för jag behöver ju inte liksom om det nu är så att någon känner igen mig och så, så behöver de inte liksom provoceras av min överut. Jag ställer mm. mig längst bak. Och då så plötsligt så hör jag hur någon skriker längst framifrån. Då har fått syn på mig. Skriker mitt namn ut över hela gruppen som står där. Ingrid! var på liksom alla vänder sig om tittar på mig. Och två, tre killar närmar sig mig. Går bort mot mig. Och då kan jag säga att mitt hjärta gick i hundra alltså. Mm. Och så säger de här killarna som då är maskerade. Så säger de till mig. Stick härifrån. Du är inte välkommen här. Ja, nu är det så att jag är journalist. Så att jag Jag jobbar. Du är inte någon jävla journalist, du är rasist. Stick härifrån, stick härifrån. Och så börjar de knuffa på mig. Och då kände jag, det här, det här klarar jag inte längre. Det här vågar jag inte. För att jag kände att smockan hängde löst. Och när jag då går bort mot Roger så får han då syn på mig. Så han går fram och så tar han en av de killarna som liksom springer efter mig. I nackskinnet och liksom för bort honom. Och sen slutar det hela med att de står och skriker och spottar på oss. Och polisen vänder ryggen åt oss. Så vi fick åka därifrån och detta polisanmälde vi då och det har nu gått ett år. Polisen har hållit på och de hade ju, vi hade ju bilder, vi hade videofilmer och det var hur lätt som jag för polisen att hitta de här människorna. Mm. De hittade en, en person lyckades de få fram namnet på och hade honom på förhör och han vägrade att säga någonting överhuvudtaget. Och då lägger polisen ner för undersökningen. Mm. Och, och, alltså, detta har jag nu klagat på. Men alltså, jag vet ju inte vad som händer med det Men där kan man se att Det är skillnad på folk och folk För, Alltså när Camille Ryba gick in På GTs redaktion med det här paketet Som innehör Koranen och en kniv. Vilket jag för övrigt tycker var en idiotisk tilltag av honom. Verkligen superidiotiskt. Men hur hotfullt var det i jämförelse med det som vi räckade ut för i Lund. Mm. Men han dömdes för brott mot medborgerlig frihet som ett högmålsbrott. Och han dömdes till fängelse. Mm. Men när det gäller oss på dispatch- de faktiskt blir fysiskt knuffade, hotade och spottade och bortjagade. Då, är det, då ska man lägga ner förhållandet. Det du också skrev, här som jag tyckte var intressant och en väldigt bra frågeställning, är ju, vill ni på fullt allvar att våldsvänstern ska bestämma vilka journalister som ska få bevaka vilka demonstrationer? Mm. Det är ju nästan, det gäller nästan. Det är ju så det blir nu. Mm. Ja, men vi har ju fått svaret. Alltså journalisterna, de har ju ägnat flera dagar nu åt att. Att beskriva att Roger, framförallt Roger, men, men säkert jag också, är ju då rasister. Och därmed ska vi inte skyddas. Mm. Och förstår ni hur farligt detta är? När de hela tiden slår fast, hör situationstecknet, slår fast att vi är rasister. Så är detta inget annat än en direkt uppmaning till samma våldsvänster att ta oss. Mm. För det är det värsta man kan vara. Mm. Det var ju så roligt när vi var utanför brandstationen där så stod det en kille, han kan ha varit med om 15 år. Så stod han, inga rasister på våra arbetsplatser stod det. Uh -huh. Killen var 15 år kan. <laughs> det var, han, Och Varför var han inte i skolan för? <laughs> Men alltså jag, jag skulle höra lite mer om det här med polisen. Ni sa att polisen gjorde ingenting. Jag antar att ni försökte söka ögonkontakt eller någonting och få någon form av kontakt med polisen, men liksom vad, hur gav de sken eller vad gav de sken av? Tittar de på er, försök, ingenting? In, in, I Lund var det så att eh, alltså poliserna var ju själva rädda vi har den här videofilmen som Roger tog och där ser man ju då att de smäller av någon, eh, ja, just det. <clears throat> någon ja. bomb av något slag och poliserna blir jätterädda och hoppar undan. Och vänder ryggen åt oss. <hör> De vill alltså inte se vad som pågår. Ja då ska man banden med inte vara polis. Nej. Nej, alltså Jag blir ändå lite förvånad för man tänker att, att poliser borde ha ganska stor sympati för... Ja, men för till exempel kritik mot, mot massinvandringen. Eller ha sympati för dem som faktiskt är i nöd. Alltså, ja, polisen ja, har vissa sympati om man säger så, utan de är där för att göra sitt arbete. Jo, men, jo, men det är konstigt att de vänder sig från er. Alltså, ja. Det är vara svårare för dem att göra det. För de borde inte sitt alltså, i, i ögonen vem det är så, som är alltså, våldsamt. Här talar vi inte om äh, enskilda polismän, utan vi talar om deras chefer. Ja, precis. De är politiskt tillsatta och de har fått order om att äh, äh, de, de, de Alltså de värsta brotten just nu det är så kallade hets mot folkuppbrott och, och det är all rasismen som genomsyrar hela samhället ladd idag och alltså de har tror jag fått fått besked om att det viktigaste är att hålla, hålla de här motdemonstranterna på så gott humör det går. Mm. Vilket ju med polisen fick geokritik för. För om det är fem år sedan eller någonting skarp geokritik <hör> därför att de hade det var en, en alltså demonstration, en israelvänlig demonstration. Det stod, mm. några, ja, det stod några judar och andra israelvänner med plakat på stortorget och sa lev Israel sånt. och sånt. då kom det en gigantisk motdemonstration med vänsterdårar och araber som kastade saker på de här demonstranterna och skrek åt dem. Och det var ett förfärligt liv. <får> var på polisen upplöste den fredliga demonstrationen som hade tillstånd. Och detta fick man skarp kritik för. För att det är exponerat ska exponera mera. Donera till bankironmer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, men jag tänkte att vi skulle ta och gå vidare här till nästa ämne. Och det här kommer bli intressant. Det här handlar om ett riktigt vidunder till kvinna skulle jag vilja säga. Och jag talar faktiskt inte om Mona Salin nu om än att man kan tro det. Nej, jag talar då om Åsa Lindeborg. Den alltid lika speciella kvinnan. Hon har ju knopat ihop en ny text nu vid namn När rasister blir journalister. Och Oj. först och främst... Så är Dispatch International, citat, en invandrarfientlig nättidning i paritet med avpixlat, får vi höra. Mm. Vad säger ni om det? Är ni det? Är det så? Är det så? Va, ja, Roger? Alltså, Roger. <laughs> ska... Internskämt om Henrik, Henko, och Johan. Fortsätt, ja. ja men det kommer till det... alltså, vi är kritiska till den politik när det kommer till invandring. Det, och vi, den har man rätt att vara kritisk till. Du har, du har rätt att vara kritisk till vilka politiska idéer som finns. Mm. Det är det som är grejen med att leva en demokrati där att man ska kunna kritisera idéer. Det handlar inte om något hat emot invandrare. Jag kan säga så här: hade, Vem som helst som kommer till det här landet och skriver under på det sociala kontraktet vad innebär det innebär liksom att vara svensk. Mm. Jag har absolut inga problem med det. Jag, jag bryr mig inte om folks hudfärger. Eller, var de pysslar med sängkammaren och så vidare. Nej. Ställer man upp på det här sociala kontraktet, fixar och reder sitt egna liv. Skit bra, det är helt underbart. Men nu är det inte det som sker, utan istället är det liksom något, något pojtat socialt ingenjörsprojekt detta. Mm. Där man, jag, jag, jag skäms många gånger för hur, hur invandrare behandlas i alla landet mm. De placeras i Rosengård och i en massa getton där man talar om dem. Man pratar aldrig till dem. Man Nej. pratar över huvudet på dem. Och det finns en massa experter på integrationsfrågor mm. och så vidare. Och så vidare. Med, med tanke på alla experter och så vidare på detta så borde problemen ha varit lösta för mm. länge sedan. Ja, man tänker bara pengar som har liksom tryckt sig in i det, alla ja. utbildningskurser eller tänkande. Och anledningen det inte, jag tror att den stora anledningen till att det inte. Blir en förbättring för de här människorna? Det är ju helt enkelt att den politik som man idag bedriver- ser ju inte de här människorna som vanliga människor. Nej. Man ser dem som liksom små tamagotchis eller små husdjur- på något sätt som man mm. kan gulla med- och, för att nå någon form av egen politisk vinning. Ja, alltså, det här alltså, är riktig rasism som eh, våra svenska politiker- är utsatta invandrare för. Ja, man kunde inte hålla med det mer. Någonting av det värsta, det tycker jag, är att man klumpar ihop alla- mm. under ja. det här begreppet invandrare- Ja. Alltså det, finns, det är ju en enorm skillnad på folk som kommer från Europa och folk som kommer utifrån Europa. Och även då finns det en massa skillnad mellan. Mm. Sen är det också väldigt fult det här att de hela tiden påstår att vi invandrar fientligt. Vad vi är mot är invandringspolitiken. Mm. Inte människorna, det är precis som att de kallar oss antimuslimer. Vi är islamkritiska, vi kritiserar en totalitär ideologi, vilket alla människor ska ha rätt att göra. Mm. Ja. Ganska ja, klart. Eh, ja, här kommer nu i alla fall, och nu, nu kommer jag ta och rikta lite fokus på dig här, Roger. Det tycker jag om. Eh, ja, som ni ser vad programmet heter. Media har ju förvandlat din, i alla fall vid det tillfället, Nemesis eh, från en vit man till en svart man. Yeah. Citat, han är bland annat dömd för att ha misshandlat en svart man just för att denne var svart yeah. Och då som sagt, eh, Åsa hon lyssnar säkert Så Roger, snälla en gång för alla, red ut det här för Åsa Och hon är ju tydligen så här, jätteduktig på att göra research och källkritik och allting och sånt mm. Så yeah. kan du reda ut det här nu en gång för alla Ja, den, det är ju som så här, jag är dömd för en misshandel. Jag, jag blir en ringa misshandel. Dock inte utav en svart man. Det här, den här personen jag slog till är en av mina bästa vänner. Och vi hade en diskussion som spårade ur. Jag tog fel beslut och drog till honom. Vilket är fruktansvärt dumt. Man ska inte slå folk. Så, så enkelt är det. Och det är en sak jag får leva med resten av mitt liv. Att jag har slagit min bästa vän på truten. Och där, det, det, det, det, jag tänker på det här varje dag. Det, det, jag tycker det är ett jätterumt. Det är en jättedum grej helt enkelt mm. Men han var inte svart Han är eh, socialdemokrat eh, gammal, han, är, han har varit med i SSU jättelänge och Vi är gamla arbetskollegor Vi har jobbat tillsammans i många, många år Han och jag mm. Men han skulle inte kunna gå ut och säga något Ja, det, han vill väl Kanske inte hamna i fokus ah, nej, det kan man i sig absolut förstå till det, det, är... vill med att... oroande och säga att man känner dig Ja, alltså det är ju verkligen det. Alltså, det har hänt en hel del funky shit med människor nu då som ska ta avstånd från det höger och vänster. Och... Men det gör inget, jag har fått dubbelt så mycket nya bekanta på Facebook. och Det väljer in mejl över att jag vågat ta den här batten att jag står på mig och inte jag viker mig. och mm. Att någon för en gång skulle faktiskt säga något och inte lever i det här lala landet. Mm. Anledningen till att det skrivs att jag har misshandlat en svart man. Beror på en sak jag sa i polisförhör uh, Jag var lite arg på det, under det här polisförhöret Och besviken på mig själv Just mm. över att jag liksom hade slagit min bästa vän på truten mm. Och jag, sa, jag trollade väl mig igenom det här polisförhöret mm. Genom att säga de mest dummaste sakerna Jag sa bland annat att den här killen var en smurf Och jag var Gargamel. Mm. Jag sa att jag var UFO-jägare Och så sa jag att killen var svart mm. Därför slog. Jag sa massor av helt knäppa saker det de har tagit ur allt det här är att jag i polisföret har sagt att jag slog honom för att han var svart ja, det, det har Expo ett jättestort citat ja, med i, i sitt nummer om oss eh, Researchgruppen dumpar ut detta nu Aftonbladet Expressen dumpar ut det, det är så Men så det hade varit så enkelt med. för dem att bara googla detta ja, så att de får reda på att han inte var svart Det är så otroligt lätt att kolla upp för alla människor Jag menar ja. alla som hör det här nu, det är bara att kolla upp det här skitlet. hur ni nu vill göra Det är, Som sagt, det är bara troligen bara att googla fram nu. På vår sida finns det också en bild av den här killen. Vi har pixlat hans ansikte. Men man kan se hans grisskära lämna. <laughs> han, han är lika fet och blek som jagar. Ja Det här med vad du gör, åsiktsregistrer och så vidare. Och så står det ju... Ja men det, det, du hotfullt tar ju kort. Och det, jag vill höra det här Roger. Exakt hur går det till när du ger ut med kameran? Eller, då, då är det nästan som man börjar fundera Om det är en kamera Eller om det är ett hotfullt gevär Egentligen är det ju en pansarvagn Och ett gevär Och ett ja. fält jag har som jag tar <laughs> Ja, ja, men man får nästan intrycket av det att det är så ja. hotfullt. När ja, jag det... undrar hur man gör ja, men... för att ta hotfulla bilder. Jag, jag skulle väldigt ja. gärna. Jag, jag har precis börjat att gå en fotokurs, nämligen. Och Jag sökte ja. nämligen det just att ta hotfulla bilder som fotografer. Jag tror att du tänker att någon säger så här. Åh, vad det jag ja, det blev. Vad då? Nej, jag tog ett kort. Ja. <laughs> jo, jo måste... men och också föreställer vi måste ju sätta oss in i situationer här också att det står. 200 maskerade 15-åriga vänsterextremister där. så kommer Ingrid och Roger där och det är därför de skriker och Ingrid, här, Ingrid! Med, jag, jag, jag, jag, Ingrid med penna och papper och Roger med en liksom. Men, det, ja, men oj vad hotfullt det är för 200 personer det är ja, så ologiskt bara, Snälla gå. Ja, nej, och, ja, och sen var det ju här också Det är så lustigt att hon verkligen påpekar det här Men bara för att man fotograferar Så är man inte en fotograf Eller måste man inte vara en fotograf då Och, så. och då, då är det intressant Kan vi spekulera Vad är det egentligen för kriterier Man måste leva upp till då För att vara en fotograf måste man men, ta kort på någon här, ur någon exakt speciell vinkel nej, eller hur är nej, det? Man inte göra det hotfullt ja, men det alltså, de skriver, de skriver ju då att råger det kan ni fråga sig att eller de skriver att han är inte någon fotograf i journalistisk mening. Okej. Okay. Eh, jobbar för en tidning som har eh, utgivningsbevis. Det betyder alltså att man är skyddad av den svenska grundlagen. Vi kommer visserligen inte ut på papper längre men vi publicerar nästan varje dag i veckan journalistiska artiklar eh, och rågör med dem i Svenska Journalistförbundet. Jag vet inte vad som mer ska till för att räkna som en fotograf i journalistisk mening. Sen, sen kan man också säga så, eh, vilka är det? Alltså jag säger ofta det, som man känner sig själv känner man andra. För till exempel den här demonstrationen i Lund. Innan de här riktigt, de här riktigt maskerade människorna kom så stod det ju en handfull människor där. Och vi väntade på att den stora demonstrationen skulle komma nerifrån något tåg i Lund. Va? Och då går det runt en kille med kamera som senare visade sig. Heter Victor Pressfält. Oh, och han okay. stod och fotograferade mig i säkert tio minuter. Och alla upptänkliga vinklar... Han, han gick ner på knä och han liksom, du vet, verkligen... Det skulle jag kalla hotfullt. Mm. För att det var liksom så provocerande. Han tog en ena bilden efter han bara knäppt och knäppte och cirklade runt mig. Och till sist så sa jag till honom så här... Oj, vad värst var du är intresserad av mig? Kan man få veta vem du är? Och varför du är så intresserad av att fotografera mig? Och det kan man väl helt hotfullt, men det skulle ju aldrig någon, det skulle aldrig råga att göra. Det skulle aldrig falla oss in och bete oss på det viset. Nej, det är ju det som är grejen att när jag är ute och fotograferar så fotograferar jag i uppdrag ja, från Dispatch International. Och det är, det är bilder för våra artiklar helt enkelt. Mm, det, är, det, är klart. det är bara det. Det är inte så så att, som sagt att de här hamnar i, någon, i något hemligt filmappsystem med namn och adresser och telefonnummer och bilder och så vidare. Mm. Daniel Svedin på Aftonbladet påstår. detta om Jag skrev till att du är så välkommen hem till mig. Du kan få titta på mina datorer. Ta med datauppgiften så kan du få komma och titta om ni vill. Mm. Det är, vi har inga register över meningsmotståndare. Det, det ligger inte i våran, Varför skulle vi som tidning hålla på med sådana saker? Det ligger Jag, inte i vårt intresse. Det är ju dessutom det vi kritiserar dagligen och stundligen. Varenda gång vi hade möte med tryggförättsskapet, vilket vi nu inte vågar ha längre. Men när vi hade möte med tryggförättsskapet, då stod ju alltid ett par tre... De skulle jag kalla så kallade fotografer utanför dörren Och fotograferade var varenda människa som kom in på ett möte mm. Det är en åsiktsregistrering om mm. något ja, alltså, Jag har ju tänkt på researchgruppens hemsida till exempel då när jag, kommer, jag ska gå in på ett möte och det, Roger Salström står det och så vidare och det, det är det de anklagar så det är, anklagar de mig för att göra det här men det är de själva som pysslar med ja, men, men alltså det här som kommer nu det är ju bara för roligt så det går ju knappt att beskriva den här kvinnan Åsa måste ju egentligen både vara blind och döv när det gäller ja, egentligen allt hon gör själv och egentligen 99% av vad hennes kollegor gör Dra på er säkerhetsbälte för nu kör vi här. Citat. Men frågan är om tidningen Journalisten ska ta som sin uppgift att göra martyrer av journalister, snedstreck inom citattecken, journalister eh, som ägnar sig åt åsiktsregistrering och grova personangrepp. Jag är ganska mållös men jag släpper er fria med det här citatet. Alltså till början med det där med alla personangrepp. Man har nu tre dagar skrivit på alla sociala forum att jag spelar omkring och hotar folk och så vidare. Och jag har bett om skärmdumpar på detta. Jag har bett om att få bevis på alla de här sakerna som jag påstås att göra. Mm. Märkligt nog så verkar det som att varje gång man ska ta en skärmdump på alla mina hot så verkar alla program för att ha skärmdumpar gått sönder eller något. Att nej, nej. Det finns inga skärmdumpar någonstans. Jag nej. väntar fortfarande på det. Ja. Men, hon, men, alltså, hon beskriver ju. Jag fattar. Inser hon inte det själv? Det, min tanke var att antingen så inser hon liksom att, ja, jo men det är så här, jag och, och i princip alla andra i Expressen, Aftonbladet och så vidare gör. Det är precis det här vi gör. Men jag vill få folk att tro att det inte är vi som gör så här. Eller att hon faktiskt är så rent ut sagt blåst som tror att nej men det är inte så där vi är. Men, ja men jag tror att hon bara ser en skillnad på att ah, det där är ju nazister. Det är ja men det, men det är så. Alltså, grejen, alltså, man får, får förstå lite hur deras tankevärld fungerar. Man kan ta till exempel hur det var före muren föll när, när, när ena sidan var super Då sa man ju så att de på andra sidan är fascister. De är onda. Mm. Mm. Man levde efter det. Och det är samma sak här. Vi är onda helt enkelt. Eller Så är det bara ja. det, det finns ingenting att snacka om, det finns inga nyanser Vi mm. är onda nazister, that's it Utan människovärde Utan människovärde, ja. Det borde ju vara jättelätt för alla de här människorna då, som säger Jag har suttit idag till exempel med en kvinna Och, och mm. hon har kallat mig för en och andra Och jag har sagt, men snälla, kan du ta fram en enda text jag har skrivit På Twitter eller på Dispatch International Där jag uttrycker en rasistisk eller nazistisk tankegång mm. Det måste ju finnas någonstans Det måste vara jättelätt att hitta alla de här sakerna mm. Jag har inte fått någonting än. Nej, jag har skrivit en massa kritiska artiklar om till nazismen. Och det är ju jättekul. Daniel Wiklander, chefredaktören för arbetaren, lovade här om dagen att han faktiskt skulle bevisa att jag var nazist. Mm, var Genom att hitta en text. Och nu blir det jättekul här, nämnden. Mm. Jag skrev en, en krönika som hette Gå inte på vänstens rasistiska retorik. Där jag kritiserar vänstern och nazismen. Eftersom jag kritiserar nazismen där, är jag nazist enligt honom. Mm. <laughs> Jag inte, alltså den här... För han skriver inte om annat Eller de vanligtvis skriver ju så otroligt mycket om sånt där Alla är ju så. då Alltså jag, jag skulle tro Att när det gäller Rosalindborgs formulering Där grova personangrepp på journalister Jag tror att hon framförallt är sig över stackars Oshin Cantwell Som då fick smaka Sin egen medicin I några kröniker som Roger skrev Alltså Oshin Cantwell Han Han han brukar sitta som kolumnist på rättegångar och han tar sig då friheten att beskriva människor. Det kan vara liksom rena falsarierna. Mm. Till exempel så skrev han ju då när vi hade varit på den här rättegången mot den före i tryckfrihetssällskapet. Då konstaterade han att Lars Hedegård, grundaren av det muslimfientliga tryckfrihetssällskapet i Danmark antecknar flitigt Mm. Ja det är ju förfärligt alltså. ja. Att en redaktör sitter och antecknar flitigt ja. Och sen kommer sista meningen då Bakom honom sitter en far Och torkar tårarna När han har lyssnat på sin fru och dotter Nej. Ett, det var ren lögn Alltså Robert ja, alltså. och Lars satt ju bredvid Där torkades inga tårar Men då har han ju satt bilden Då skulle folk förstå att han sitter en ondskefulle Lars Hedegård Och den stackars fader Ja och de här alltså kvinnorna som, som, som ljög sig rakt igenom den här rättegången vilket också domen visar att de skador som de påstår, alltså de är misshandel som de påstår att de har blivit utsatta för nämligen att det har dunkats huvud i väggar, det har sparkats och de har svimmat av och allting det skriver domstolen att det finns inget stöd för detta i det rättsmedicinska protokollet mm. ändå upprepar Cantwell sen när han skriver om det, trots huvuden som dunkades i väggar, Trots detta och detta detta så friades han för, från hatbrott. Mm. Och då gjorde du Roger så att han utsatte ju Kentwell för det han själv brukar utsätta människor för. Han beskrev honom på ett sarkastiskt och ja, lite löjeväckande sätt. Mm. Och det är detta tror jag som Elsa Lindberg tycker är ett så förfärligt personangrepp. Ja det är inte det att som hon som smakar på. sin egen medicin. Nej, nej. nej och sen, sen blev, tycker jag det blev ganska upprörande om man fortsätter där här också. Blablabla, bla, bla. en så kallad fotograf som på rasistiska grunder beter sig illa mot seriösa journalister. Och då frågar jag vilken är, eller vilka är då seriösa journalister? Är det sådana som inleder sina namn med antirasist, solidarisk, demokratisk och så vidare och så vidare, eller vad... Ja, men vad är, vad, så du Ingrid, du är då alltså kanske då ingen seriös journalist då? Nej, nej, nej, naturligtvis inte. Och det är mest intressanta är hur hon skriver efter det. Om Roger Salström är medlem i Journalistförbundet, vilket vi alltså inte vet om han är, väcker det en akut fråga. Vad krävs för att man ska bli utsparkad ur förbundet? Mm. Alltså, mm. Åsa Lindeborg vill att Journalistförbundet ska sparka ut Roger Salström ja, för att han skojar med en så kallad seriös journalist. Och ger honom samma medicin som han skäljer andra människor. Ja. Och, ja, och, mina och, rättigheter är bort. Hon vill ta bort mina rättigheter. Ja men du är ingen människa Nej jag är ingen människa. Nej. Kom ihåg då att jag var skämtsam när jag sa demokratisk för det är ju det sista. Journalister är odemokratiskt. <här> ja just nu kan jag säga att det här det som pågår just nu är faktiskt det är demokratiförakt så det står det härliga till. Mm. Ja. Det är ett skån emot vad, vad demokrati skulle kunna vara och vad journalister ska göra för demokratin. Det, det är ju ganska bisarrt att här kommer den så kallade bloggaren som man säger om är hela tiden. Jag är ju bara en bloggare. Att jag kan liksom väcka igång den här vreden hos så många människor inom media. Jag är ju trots allt bara den lilla bloggaren. Ja, men att jag bara, kan det... få de människor på så hög nivå att, att sätta igång sånt här drev. Det, det är helt fantastiskt. Mm. Men, men det är ju bara bevisar att det vi gör är alltså att vi sätter fingret på någonting viktigt. Mm. Och när man då inte kan ta en diskussion om sakfrågorna, då kommer ju de här eh, förolämpningarna och de här liksom helt bizarra tankarna om att Roger ska kastas ut ur journalistbundet för att, han, för att han gör sitt jobb, men det passar inte de här PK-journalisterna. Alltså det helt, -tänk er, det här tycker jag är så fascinerande Tänker deras värld och så tänker ni vår värld Tänk hur fritt spelrum de har mm. <clears throat> Och bete sig hur mm. som helst Komma med de mest grundlösa anklagelserna Ju värre desto bättre Alltså det är alltså, tävling i fascist-nazist Brunfascist-stövel part... Alltså man ska bara, det värsta som finns Ingen, Conrad, ingen bra alltså, liksom I bromsen och bara, nu får vi väl för helvete Ta och lugna ner oss lite här Du har så rätt, Konrad. Ja. Jag satt igår och tittade på en diskussion som eh, Mattias Irving och en massa andra människor hade om ah, Hanna Gadban ah, Hanna ja. Gadban, ja. vad vet hon? Alltså här sitter då, det är så roligt nu, de här människorna sitter ju alltid och pratar om vita män som har makt och så vidare. Ja. Du sitter alltså tre, fyra stycken vita män och klankar ner på Hanna och hennes arbete. Ja, på som en invandrad din. ung kvinna Invandrad ung kvinna, ja. som och blod. de dissar In... hennes intelligens de ja, ja. dissar henne, hennes upplevelse och allting och de sitter på sina elfenbets där och bara säger, de tycker att de har rätt och här ser vi hur viktigt det är med åsikter alltså, Rätt ja. åsikter är viktigare än Du kan tillhöra vilken utsatt grupp som helst Det spelar ingen roll Om du säger, säger att man vore så här eh, Någon väldigt gravt handikappad Fast fortfarande med intellektet jag håller, en CP-skada till exempel Skulle en sån på något sätt säga något, något eh, invandringskritiskt Skulle de säkert ge sig på Ditt CP sitter i ja, men Det, alltså, det är de så feta råd, alltså. och fula och, alltså, Det finns ju ingen hejd på det det, det, det hände en väldigt intressant grej en dagen. Mattias Örving då från Segloras media gick ja. ut och skrev att jag var psykiskt sjuk och led av vanföreställningar och såna här saker. Mm. Normalt sett kommer han undan med såna här grejer. Mm. Men folk börjar verkligen lacka på de här människorna just nu. Så, så, så att bra. människor som då är inblandade inom psykiatrin och folk som är sjuka hördes av honom och fråga vad i helvete menar du med detta? Mm. Och de är inte vana vid detta. Att folk faktiskt säger emot dem. Det? De får panik var han var alltså, om ursäkt. Han var inte mig han om det. ursäkt men han bara mm. alla de andra människorna om ursäkt och, ah, och liksom förstod efter ett tag när de har skällt ut att han gjort fel och det var, det var fel att göra så och använda med epiteten om psykisk sjukdom. Vi ska vara rädda och försiktiga om mm. sådana saker. Men har inte bett om ursäkt men de andra har bett om ursäkt. Och tänk att jämföra detta då med våran värld. Vi som liksom vet att går man ett litet steg åt sidan så blir det ett sjukt liv, liksom. Mm. Ja, men tänk om du, Roger, hade svarat till Mattias Övning med att eh, du ska du säga din fula CP. -sluta. Ja, din kristna. Nu, kristna... polisen ja. hade kommit att hämta. Ja, visst. Dig. Ja, ja, visst. ja, men alltså, ja, och på riktigt. Polisen kunde ju faktiskt ha kommit, så ja. det. Ja. Men alltså, jag bara satt och tänkte, sen om man läste vidare, så satt jag och tänkte på det att. Och för alla, läs gärna det både Roger och Ingrid skrev Och svara mig då om det är någonting högerextremt i de här texterna För hon skriver ju här sen Ju fler högerextrema publikationer vi får Desto fler skrivande och fotande människor som söker medlemskap i Journalistförbundet Det kan bli ett delikat problem i framtiden Ja. Mm. Alltså det, det är ju jätteroligt För att alltså, jag menar både Lars och jag och vi, alltså När vi sitter och pratar om det Så kommer vi ganska ofta överens om att Egentligen är vi fortfarande gamla klassiska Socialdemokrater båda två mm. vi, vi står upp för välfärdsstaten men vi, men vi vill det som alltså Jag tänker ofta på, på liksom mina farföräldrar Som var Födda 1901 och 1903 Och de var med och liksom, du vet, införde Socialdemokratin mm. Mm. i Sverige Och min farmor var riksdagsledamot för sorsarna Och så och den typen av socialdemokrati som de stod för, att alla ska göra sin plikt, mm. att alla ska ha samma liksom chanser, men det betyder inte att alla är likadana. Alla kan inte bli raketforskare. Mm. Alltså, den gamla socialdemokratin, den står jag fortfarande för. Det är inte jag som har ändrat mig, det är socialdemokraterna som har ändrat sig. Mm. Och jag är inte den minsta höger Jag inte den minsta extremhet Men när de kallar det, ja det vet vi som sagt Vad det betyder, högerextrem Det är ju allting, precis allting Men min första tanke var då När de skriver att de har fler, om fler och fler Söker medlemskap i Journalistförbundet och hon säger att det kan bli ett problem, men jag säger ju att det kan, kommer ju bli jättebra för att sanningen kommer äntligen komma fram då. Men det är ju hon livrädd för såklart. Ja, exakt. Eftersom hon är kommunist dessutom och hylla Stalin och så, så, är det ju det värsta hon kan tänka sig. Mm. Nämligen en riktig demokrati med full yttrandefrihet. Mm. Men eh, nästa här då, egentligen så vet jag inte om det var så jättemycket nytt där eh, Oisin Cantwell, hans artikel där så skulle ingen riktig journalist skriva. Nej, så absolut. Eh, ja, vad är det? Va, va, det är skolgården. Ja, men, alltså, det är högstadiet ja. det, är, det är en högstadiegrej det där. Alltså, det är så här man beter sig när man är 14 år, när man ja, bråkar då, i det. Ja, och särskilt att bara prata om riktig hit och riktigt riktigt riktig enligt vem? Enligt dig. Han, till och med bland journalistkretsar Han anser sig att han var lite muppig för han är väldigt, Jag tycker han skriver ganska roligt ibland För han skriver så besinningslöst hatfullt Om så här små obetydliga saker egentligen. Jag kan ja. se perverse, det sånt, jättekul Nej, men Han är ingen att lyssna på Inom egentligen någonting han är komiker, typ. ja, Men hans argument är ju på den nivån Som du också har skrivit en bra krönika om Roger. Det är liksom dumma dig argument ja. precis Nej, Ivanemann Dumon dum man skrev så att dumma my Du är ingen riktig journalist. Ska jag bölar på Sveriges största tidning? Ja, alltså det är ju alltså, det är Sveriges största tidning sitter nu alltså en, en uh, man i, i gammal 443 ja, det det. någonting sånt där. Ja, nej, <laughs> och använder Sveriges största tidning som plattform för att gråta ut. Och så säger de att jag gråter ut för att jag beskriver Posta. ett problem. Ja, alltså, det är så nu. fantastiskt roligt detta. Och det här med offerkoftan, jag blir galen på det uttrycket. <laughs> ja. Ser de inte själv igenomskinligt? genomskinligt det? Ja, hej bara folk spotta på mig när jag går ut. Äh, det har du offerkoftan nu. Vi har följt upp ja. den här tanten här borta. Så hon, hon, vad heter hon? Hon som står och håller en skylt. En man gick med flit in i mig. Vad heter hon? Ja. Carolina, Carolina Faraj. Ja, ja, precis. Ja. Jag håller på med henne i skitjobbet, men någon har ju stött till henne lite grann. Det kan ju vara för att hon är muslim. Vi måste liksom dra igång rikskrim på detta nu. Ja. Mm. Galet. Men, och efter allt det här och all galenskap så får vi höra att Anna Helgren, rätta om jag har fel, hon på expressen, va mm. ja. ja. Hon uppmanar journalistens chefredaktör att avgå. Alltså då, bara för att. Ni fick komma till tals ja. Ja. Jo, alltså det som händer nu Journalistens chefredaktör Helena Hjärta Just det. Mm. Som har visat så mycket balls Att hon först publicerade Roger, Eller alltså liksom den artikeln Om Roger, alltså att hon sen publicerade Min debattartikel och dessutom skrev En ledare om vikten av yttrandefrihet mm. Alltså Ja, hon kallar ju i och för sig också Dispatch för en islamofobisk ja. och för tidning och sådär. Men det kan jag stå ut med därför att hon gör någonting. hon säger så här: Yttrandefriheten är viktigare än så. Viktigare än vad vi tycker om den här tidningen och därför är det viktigt för oss. Och vi står upp för alla journalisters rätt att inte ja. bli hotade och slagna de är ute på uppdrag. Men nu råkar hon ut för det som vi har levt med nu i två års tid. Nämligen att allt hat riktas nu mot henne. Nu är hon rasist. Nu är hon rasist för fritt rum i sin tidning. Och därför, och därför bör hon enligt Expressens kulturredaktör Anna Hellgren avgå. Jag vet inte om Helena Hjärta kommer att Hålla ut hela vägen här. Alltså jag Allt stöd stött henne nu. Bara... Allt stött. Ja. Maila. Alltså... Det, det, det kommer ju alla att göra förresten. Ser ni något ni gillar, något, något bara något litet positivt? Och någon, någon tidning sköter sig. Maila den journalisten då tycker jag och säger hej, det här var bra. Det här tyckte jag är jättebra. Det här liksom vinklingen som du tog där. Det gjorde jag senast idag. Jag är tror, de, tror de blir jätteglada. Jag menar, får, man, får man tio sådana mejl kanske det räcker för att man fortsätter göra liknande saker. Hur mycket gnäll det är. Men får man inga mejl, inga uppskattningsmejl så lär man ju skita i det nästa gång. Ja, det tycker ja, förlåt, jag. Mm. Alltså, det är liksom tar två minuter ja. Att skicka det mejlet Så jag uppmanar alla våra lyssnare nu Att mejla helena hjärta hon mm. Hon stavar jättekonstigt så man får gå in på deras sida Och kolla mm. och bara säga Tack för att du är så modig och tack för att du förstår Vad yttrandefriheten betyder för oss För det är ju så många som inte vågar säga någonting Men här kan man ju säga det personligen till henne om man säger Så ingen annan behöver få på det Men Nej. hade vi haft en öppen debatt så hade folk varit Vansinniga nu Herregud, gud, det har varit demonstrationer. Bara, vad gör vad Håller ni på med? Ni är inte kloka liksom. Det är ju den debatten jag vill ha, men... ju. Det är ju den debatten jag är ute efter, men den dränks ju just nu då i allt annat trams kring mig. Mm. Och det är att snacka om att de här människorna sviker Sverige och svenskarna och demokratin och också en hel yrkeskår. Mm. Mm. alltså folk förstår ju inte längre varför vår viktigaste mänskliga rättighet är yttrandefriheten och varför säger jag att den är den viktigaste jo därför att så länge vi har den så kan vi kritisera saker i samhället och då kan vi också göra förändringar åt det samhället mm. men vi har ju redan, alltså den är ju begränsad därför att vi har den här Uh, hets mot folkeupplagen som jag tycker är fel för att den, den riktar sig till kollektiv. Mm. Det är mycket bättre med lagar om förolämpning och förtal som riktar sig mot en enskild person. Men när det är helt kollektivt, när alla svarta i Sverige kan liksom bli kränkta för att någon dumskalle säger, jag gillar inte svarta eller så mm. Alltså det är ju idiotiskt och det är liksom steg för steg börjar man nagga i de här viktiga frihetsfrihetigheterna. Mm. Då har vi ingen demokrati längre. Och, jag, och sen är det ju dessutom den här självcensuren. Som medierna ägnar sig åt. Som gör att vi inte har någon verklig yttrandefrihet. Mm. Och jag tycker det, tycker jag läser, det tycker jag är skrämmande. Man läser oftare och oftare. Så här att ja, yttrandefrihet är väl bra. Men det viktigaste ja. är ju att bla bla bla. bla, mm. bla. Eller man kan egentligen. inte skydda sig bakom yttrandefriheten. Eller så här. Men det här, alltså, det här är ju jätteenkelt egentligen. Antingen har vi frihet. Eller inte. Det går inte mm. vara lite fri. Nej, det går inte att vara fri av de här... Här på det här får det vara, men inte här borta. Ja. Här får det absolut ja. inte vara. Men... Och, och, att, och att folk inte... Alltså vi, jag tror det mycket beror ju helt enkelt på att vi har levt för ett bra och tryggt här uppe. Mm. Vi har haft hundratals år av fred här. Och vårt samhälle har liksom varit hur bra som helst. Och på något sätt så verkar folk tro att, att de här grejerna är för evigt. Vi har demokrati, jo, så folk många jag har pratat med de har faktiskt också sagt det, men vi har ju demokrati Ja just det, men den kan ta sig från dig mm. Och det är för dem helt främmande att demokratin kan försvinna mm. De tror att det här är för evigt Jag mm. menar, det finns länder som demokratin, pang, du kan skriva bort demokratin så fort Ja det har, tycker jag vi har gjort till väldigt stor del redan Jag skulle, jag jag, det skulle väl säga Symboliskt vad fjärde år känns det som på, på, på de tänker vi har fått matat ner i halsen Ja de här och de här, inte det där partiet Absolut inte, de här går jättebra kan du, Men inte de andra Jag skulle vilja säga att ingenting är väl säkert Gällande om man tänker en god framtid När sådana som Åsa Lindeborg Sitter i spetsen mm. Men mitt härskap Har vi rätt ut det här nu Tycker ni Oh, det finns mer att säga, men uh, kanske för tillfället. Jag tycker nog att det viktigaste här det är att, uh, att, att de som lyssnar på detta går in och läser de här artiklarna och liksom verkligen ser själva hur, hur förfärligt, vilket gungfly vi har hamnat på. När, när liksom vi inte ska ha det skydd som andra journalister har därför att vi har fel åsikter. Mm. och alltså det, är någon, det är en skam att den svenska journalistkåren så öppet säger jag att vi inte ska ha det skyddet. Att vi ska kastas ut ur Journalistförbundet. Och det är inte klokt. Och och det här är ju jätteintressant. Fel åsikter. Det, mm. Folk vet inte vad jag har för åsikter kring saker och ting. Ja, det är ju det ju som inte. är viktigt för mig är den sekulära demokratin. Mm. Och den ska vara öppen för alla människor. Hur är det en högerextrem eller rasistisk eller nazistisk eller islamofobisk inställning? Mm. Det, det är det jag lever för. Det är det som jag vill ha. Den sekulära demokratin är det viktigaste för mig. Ja, men då jag får vi känna. säga tack och bock för idag då. Jag måste säga att det har varit riktigt intressant att ha med er båda ja. två. Och det hoppas vi att det blir fler gånger och det tror jag nog säkert lyssnarna känner också. Jag, jag känner nog lite att jag måste ta avstånd nu från dig för jag läste på internet att du är en fascistisk radio. Så ja, Jag känner just att du blivit. Ja, ja, ja, vi har inte blivit. Alltså, vi, har inte, vi har faktiskt inte fått så många. Namn. Det är, det jag, det är jag, inget måste, så mycket brus. Jag är, är, inte, lite, besv... jag är lite, lite besviken så här, men. men... Ja, ja, vi är Radio Länsman kort och gott. Ja. Och eh, ni har alltså lyssnat på Radio Länsman, och vi kommer ju tillbaka nästa vecka igen. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så välmött nästa lördag.